Jo dela zagara, jo dela zagara, jo dela jo, jo, gola de, de Zagaro en biblia! Guztatxarra <güls> gainditu duz aurkeztu da adaztigarragan hogeita bat garren berriaren eguna. Aurreko urteetan baino kanpoko sagar gehiago ekartzea behartuta ikusi dira sagarnogileak, baina orokorrean pozik dira maitzarekin. José Angel Goñiz Zagardun elkarteko ordezkariak ezaldu digu, nolakoa den aurtengo sagarnoa arazoak arazo sue udorria kaskar eginzun. Eh, Loraldia nikuz bete hon izan zela luzea ere bai, baina hainbeste ureitekin, da gero udaran gaina leortea gertatu zan, ba askenean e, fruitu asko erori dira eta etorri zaigun sagarapurra ere nahiko txikia, kalibraldetik eta pisu gitxukoa. Ordun ba kanpora jun ber. Azken batean sagardoa egin daukagu, gure gure markatu badugu eta merkatu hori ba pizka bat e, asetzearren, ba kanporakun barra daukago sagarbilla. Prentza horrekoan esan dugun bezala hori bertsolari baina la 100 urte nola deskribatzen zuzun sagardoa? Eh, ba ez gerala asko aldatu, ez? Eh, Traizioa jarraitzen du eta koloretik hasita, orduan bezela, ba esan dezakegu, horixka ba, hori berdeska dela eta gero aguan ba, txinparta fin bat nabari saiola, mikas puntu bat ere bai. Eta gero azkenean barako freskotasun, lehortasun bat eh, nabari zaiola, eh, sumatzen zara. Eta edan herrixa hori da nikuz bete ezaugarri importanteenetako bat. Iazko usta berdintzeko alegina egindute Sagarnogileek krisia gainditu, zaitzinera segitzeko alburuarekin. Bertako sagarraren aldeko apustu egiten segitzeko asmoa azaldu dute, eta helburu horrekin azken lau urteetan irurogei mila sagarron berri landatu direla adirazi dute. Horretarako, gorena eta eusko labeleen barnean ematen ari den lana dute azpimarratzen. Jose Angel Goñi. Gu behintzat, esperantza horrekin ari gera lanean, ez? Nik uste, e, siniz garritasunan manberdi egula markei, torretarako lanak ondo egin bardira, ez? Lehena ipaturiko, bai analitikak eta de delako horren bitartezetan eta nik uste, gora joko dula, eta nik uste, sibilist e, garritasunan mango markari. Sagarra mundu guziaren ahotara eramanduen musika taldeak du ahorten gotxotxa ireki. Kalakan taldeak ainsusen ere. Sagarnoarekin harremana itzinetik dator, tierri bizkagi, taldekideak azaldu bezala hasiguginen dola oma urte e, xalaapata ikasten eta gero gero ibiliginen e, zera askunen eta baztaneko txalapakekin eta hizspegin ere antolatzen ginuen e, urtean behin e, topaketa eta beaz hasiguinen eiekin lan, lan batzuk egiten Prieski e, kirikoketa horren inguruan eta eta he, hek bate dolarexeat eta dore etxetan sagarnoa iten, iten dute urtero eta... Eta behazala, e, hola hasi ginen e, elgarrekin eta, eta hor ere ginda bizkat, e, ez git, e, bai, hageman berezi hori Sagarrarekin e, edo Sagarramunduarekin. Sustraiko lina eta amertxar zailuz ere bertan izan zindira pertsoa keskaintzen. Sagarrayo abestiarekin munduan zehar eraman dute gure produktu ezaguna kalakan taldekoek eta irekieran ere hori kantatu dute entzun bezala. Tierri bizkagirentzat, badaukan hola balio simbolikoa. Ba, ba, ba jo, jok bizten dela e, simbolizatzen du hori edo ematen, ematen dio E, ez tagi, txarma edo grazia e, Gaurko egunari Eta bada lotura gauza Hortan, e, guk emandugu dugu sakarraio Mundu antzear, e, Eta etzen hori ez ginoen espero Hori e, ginguen lehenik eta mandonari Madona, gustatu zaio eta eman, eman dugu Gauza hori mundu antzear Eta eman dugu ikuspegi bat Beher bada e, Eskoaleriko ikuspegi bat bon, Gero ara, ez da, ez da ere Ez da negurtzen ahal ere ze eragina izan duen Eta bakarrik bai, e, badela Kultur, kultura bizi bat, hori hori adierazlegira baigu eta bai sardoe e, gileak, badela bizi bat saiatzen e, dela beti gauzak e, gauzaberiek egiten, e, modernizatzen Sagarnoaren sasaio honetan beraz, miliak haien deur dira asti garraga, er nani eta inguruko herrietara Krisia dela eta kopuru bat txipitu delarik, zonbait neurri hartu behar izan dituzte Zonbaitetan urte osoan irekitzen dituzte zagarnotegiak eta beste zonbaitek menume erkeagoak jarri dituzte hogei eurotan esaterako.